Legyenek szívesek iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát. Pion, Bakács, Csider, Fia. Annak idején a Kalipszó Rádióban, én nem tudom megmondani, hogy mi leállt engem, de elém raktak egy csomó hírt, ott a műsorvezető olvasta fel a híreket, Költségtakarékosság, és azt mondtam, hogy ez se érdekel, ez se érdekel, ez se érdekel, ez felolvasom, és egy óra múlva ott volt a hírszerkesztőségből két ember, Szelestai Lajos és Kerekes János talán, és mondták, hogy még egy ilyen is megvernek. Mert hogy ilyet nem lehet csinálni. És még azt tudom elmondani, amikor Jutó koncerten voltam, akkor szerintem mindegyik Jutó koncerten abban az időben aztán az Európa az koncert sorozat volt, a bónó kezében volt egy távirányító, volt egy a nagy fal, ami tévéket, tévéműsorokat sugárzott és folyamatosan nyomogat, és mindig mondta next, next, next, next, és aztán az egésznek a végén felhívta az ensz ahol közölték vele, hogy már mindenki hazament és hagyjon üzenetet. Hoztam címlapokat, különböző internetes portálok címlapjait, most 11 van, ezek nagyjából 9 órakor lettek rögzítve, Fontos, fontos talán, érdemes róluk beszélni, nem érdemes róluk beszélni. Sorolom. Hányan kellünk ahhoz, hogy beszéljünk róla, vagy elég egy is? Ha egy embernek van ötlet, akkor maradunk. Mármint uh, a hír -hír. Ja, ja, ja. Jó. Többi jel is arra utal, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek elsőre látszik. Én ezt a címet így ebben a formában nem értem ennek. Kérlek, mindenek látszik egyébként. Mert... Mert hogy milyennek látszik, Bolla Tibor, az első ránézésre. Tehát az első ránézésre egy jó embernek tűnik, de közben, ha az ember mögé néz, akkor kiderül, hogy egy gazember. De ezen nagyjából mindannyian így vagyunk, vagy ha nem, akkor az kinézett rasszizmus. Vagy ha, vagy első ránézésre BKV vezérigazgatónak néz ki. Alisson Baj. Tehát, hogy... Nem, mint tudnám, hogy milyen ránézésű egyébként. Ember... De, de hat... fel tudjátok idézni Bolla Tibort? Nem. De... Igen, hát a mai képek alapján igen, de előtte nem sérül. Oké, okay, ha felidézitek magatokban Bolla Tibort elsőre, mi ennek látszik? Hát inkább matek mint bűnözőnek. Abban tehát a címet. Csak kémikusok bűnözők vagy? Nem úgy, hanem várjál. Képzelde a Ted Vandi, hm. tudod, a sorozatgyilkossága, ő nagyon szimpatikus volt. Olyan mérhetetlen szimpatikus Igen. volt, hogy a bíróságon ez problémát jelentett az elítélésénél. És a a Tibor is, hogy megnézem, azt gondolom, hogy ez egy rendes rend. Tényleg, hogy ez szemüveges. a szemüveges, ha, ha mafiózó vagy, akkor legalább egy Tetkó, vagy valami nem. Vagy Valaki Dióhéjban mesélj el, mi történt ma Bolatibor kapcsán. Nekem is, mert is nem tudom. Tessék? Nekem is, mert én tényleg nem tudom. Hát legalábbis a 4-4-4 cikke alapján a Bolatibort a korrupciós, minimum korrupciós ügyekkel vádolták meg. Nagyon hosszú ideje a BKV vezérigazgatója, és... A, Mit írtak a rovására? Hát, hogy bizonyos cégeken keresztül fel, felárazott a beszerzéseken a, szerzett vagyont osztottak el egymás között, és mostak fehérre bizonyos társaival. A, hát ez a klasszikus Igen. korrupciós lánc. Miért mond most? Ez egy jó kérdés. Ez jó? Én nem Ez tudom. Kérdés. Nekem valaki felvilágosított engem, de ami nem világosított fel, addig erre nem is gondoltam volna, és azt se tudom, hogy aki felvilágosított, annak igaza volt-e. De természetesen, ha akarjátok, mondom. Mondjátok. azt kérdezem tőletek, hogy a 444 és Ásdániel egy jelentős kutatómunkát végzett, vagy kaptak egy itinert, hogy mit, hol kell megnézni, megnézték, megtalálták, összerakták, megírták és puff. Szerintem a második. Ha a második. Azt nevezzük-e investigatív újságire? <Szor> Nagyon helyes macskó. <Szor> elmúlt időben rendszeresen az történt, hogy emberek különböző orgánumoknál annak megfelelően, hogy kinek mi volt az érdeke, eszéket, tanulmányokat hagytak, és olyan nagyon sok gondolkodási időt, és nagyon sok kutató munkát nem hagytak a másiknak, mert minden ott volt, annak valójában csak szemezgetni kellett abból, De ezt, hogy... ez ezt kiadta néni, néni. Én nem tudom. Ja, ja. De én ezt kérdeztem. Ha. Tehát, hogyha igaza van a Bakácsnak, ha. akkor? Én, én nem tudom, hogy uh, hogyan jutottak hozzá. A magyar sajtóban nem volna példátlan, hogyha valóban egy ilyen szél, egy ilyen bekötött, kapán, megszerkesztett doszét kapott volna a 444, és egyébként ha így van, akkor azért még az is kérdés, hogy kitől és milyen formában kapta ezt a négy, illetve hogy egyáltalán tudják-e ők maguk, hogy kitokadták. Ha Nekem hessék, még az is kérdés, hessék. hogy van-e hírértéke, mert ha egész komolyan beszélgetünk, nem vagyok Magyarországon meg veletek, akkor Magyarországon az üzletek 95 a -e ilyen korrupciós ráta szerint zajlik. Nem hiszem, hogy van politikai jelentősége, tehát tök mindegy, hogy Karácsony Gergely, vagy mm, mondj egy Fideszest, mit tudom, Kocsis Máté. Mm. Hát, hogyha én csak a veled zuglóba tévéztünk, a jól tudom, ott az Ez jól tudom. Jó, jó csak értett, hogy nekünk vannak élményeink. Igen. Igen. De ezt a nem fejeztetek. No, hogy csak azt mondom, hogy ez a természetes magyar üzletmenet. Mm. Amire, ha azt mondod, kiveszed, hogy azt mondod, hogy korrupció. Innen lehet tudni, hogy valószínűleg szóltak, mert hát nyilvánvalóan bebuktatásról van szó, is a, a 44 evvel kezdte a címlapján, ráadásul úgy, hogy semmivel nem vezette föl. Ettől, ettől még, e, máska csak, csak az eredeti kérdéshez visszatérve, hogy ez nevezhető -e még investigatív újság? Szerintem nyilván nevezhető, mert e, azért pont ők kapták meg, egyrészt, mert a korábbiakban már azért e, investigatíve letettek más dolgokat az asztalra. Másrészt, attól mondjuk, nem tudom, a négy munkatársait le de hogyha egy rendőrnyomozó, vagy egy rendőr ö, nyomozati egység kap egy filles, akár egy ö, konkrét bizonyíték mappát, attól ők még nem szűnnek meg nyomozók lenni. Hát kérdezzük, <síns> elsősorban rá... Ez most nagyon jó volt. <síns> Igazad van, de csak formálisan. Igen. Amennyiben? Hát azért, mert valaki ö, valamit elmulaszt attól nem fog megszűnni az alapvető Nem? Hát lehet, hogy azt, azt még nem tudjuk, hogy el lettem ulasztva valami. Igen, még azt sem tudjuk. Igen. Igen. Igen. Azt, hogy valaki kap valamit, az nem mulasztás. Ne, ne, ne, legyünk ennél konkrétabbak. Én azt szeretném megkérdezni tőled, Bakás, hogy amikor neked volt az ominózus történeted, volt-e bárki is, akár név szerint, aki azt érzékeltette veled, hogy egy elévülési időn belül nem mutatkozik veled, miközben korábban ez nem jelentett gondot számára. De most a gondolsz Igen. Voltak-e hát olyanok, akik eltűntek? Mindenki. arra úgy de most nem akarok szembe szukni, hát te nem, de általában, hát most utólag visszagondoltam olyanok, akikkel hát nagyon-nagyon mély baráti és szakmai kapcsolat. Semmit, el, eltűnt, eltűntek totálisan. Mindenki. És van, van ami fáj, mert a presszer azért fölhívhatott volna. De nem menjünk ilyen mélyen bele, de azt mondom, mindenki. A hülye fiala meg nem, az képzel, azért ülök itt. Mindenki. A mindenkit, mindenkit kell érteni, tehát nem volt egy hang se. Ugye én ezt csak azért kérdeztem. De ilyeneket kérdez ilyen. De nem véletlenül kérdeztem, ugye Bolla Tibort lefényképezték olyan emberek társaságában itthon és külföldön, sporteseményeken és más helyeken, ahol egyébként neki saját jól felfogott érdekében nem lett volna szabad mutatkoznia. Ha ez igaz mert hogy egyébként ilyen fotók sokasága nem látott napvilágot, vagy adott esetben ki voltak blőrözve, azt kérdezem, hogy ez a Bolla Tibor, ez ennyire, és akkor nem tudom befejezni. <gül> Amatőr? Én nem tudom. Én el tudom róla képzelni egyébként, pont azért mondom, hogy azért nem tetszik az, hogy ilyen súlyos állításban... után a bkv nak a... a vezérigazgatója, Igen mellette ágyúznak, ő úgy alszik, mint a bunda. Nesüket. <gül> Jó, hát vég, végül is. Az az, az az ember, akivel beszéltem, azt mondta, hogy azt kérdeztem, hogy vajon ez az anyag, ez készült készülte el, mert azt válaszolta, hogy ne legyek már ennyire naív, ez az anyag azért került most ki, mert a múlt héten visszavonult a Gyurcsány, és megindulhatott az a nyomulás, amit eddig a DK Gyurcsány személyében megakadályozott. Ez érdekes, ez érdekes. Hm. És egyszer csak arra gondoltam, hogy én nekem ez még nem jutott az eszembe? Hát, akkor gondolom a következő héten el fogják vinni Gyurcsány Ferencet a börtönbe. Vagy nem tudom. Szóval, a... Hát ha, ha ez van, akkor a... akkor mi, mi sem elképzelhetetlen. Nem visznek senkit. Ah, jó. Akkor el kell kérdni. Akkor karácsony Gábor is el kell vinni. tehát a, a főpolgármester Gábor. A... minden, a... minden, a... minden a... dominót Bocsik. ki lehet lőni. Igen, akkor... Ha az a tanulogikával, amiről te beszélsz, ugye az arról szól, hogy a gyurcsaj mindent tudott, de a kérdés például az, hogy a Városháza felső vezetése, az most világosodott -e meg. Számomra az se egyébként, Igen. hogy Karácsony Gergely milyen tesztet küldött el a BKV vezérigazgatójának, amire úgy válaszolt, ami számára nem volt kielégítő. Igen, és ezt a fel Igen, de hogy ez mégis, tehát, hogy milyen írásos anyag született. Igaz-e, hogy 2023 októberében Balin együtt mutatkozott a nagymesterrel, Ev nem tudom, hogy ez <síns> volt a... Hát én sem tudom. De hogy a partizánnak egy méltó vetétását lehetett volna megalkotni azáltal, hogy ezt a beszélgetést felajánlja a Városháza vezetése egy élő műsornak. Ahol adott esetben kérdezni is lehet. Hát ha autodafé, akkor legyen autodafé. Hát ö, szoktak volt lenni ilyen vizsgálóbizottságok, amelyeknek ülései nek némely része nyilvános, és nem mely. volt tudom, hogy nem, csak Itt egy a... rögtön Ezt én tudom, tudom ehhez képest. Most nem védem a bollát, csak azt mondom, hogy ez hát sok lehetősége nem volt a védekezés. Hát nem, mondom főleg, hogy ilyen jogos, hogy véded. Ne arra, hogy én azért vagyok felháborodva, mert ha nem az egész rendszer lenne ilyen, akkor azt mondom, hogy bolla szakad lett, dögölj meg. De igazából lehet azt mondani, hogy a mindennapi gyakorlat része. Hát ugyaneztet, most komolyan, hát átmennék a jobb oldalra, hát a karácsony a szembe, adjatok egy hetet, jó? Utána nézek, vagy volt a újságíró, hát utána nézek valamelyik ügyének. Hát ezért felháborító politikai játszmákra használják ezt a dolgot. Korrupció, atyai. Nem mondom, hogy a karácsony Gergely korrupt, hanem azt mondom, hogy idióta, például tudod mit csinál? A, ez a sádügy miatt nagyon fontos számomra, 350 forint volt a busz, egy most 450, és 8000 forint volt a büntetési tétel. Uh -huh. Tudod mit csinál? Megemelte 25-re a büntetést. Majd tényivel beszélgettünk arról, hogy hát ez nem normális az a gyerek. Hát az talán nem a, a jegyek árának az emelkedésével. De nem, érted? Hi Hiába emelhet 100 forinttal a buszegyárát, nem emelheted 8000-ről 25000-re a helyszíni bírságot. A 450 forintos jegyárnál nem. Érted? Azért, mert főpolgármester, attól még jogilag teljesen hülye. Érte. Idióta, ugyanúgy ne egyetemre jár, de semmit nem dolgozott, mint Orbán Viktor. Ha hát nem fog meghatódni tőle, hogy szemüveges. Neharag, úgy dolgozott az egyetemen, ott volt a Mediánnál, tehát azért haladni kínálat. <gül> <csak gül> ha nem védem, akkor jó, jó, nem tudnak hogy én annak a Jó, műtés. nem, csak azt mondom, hogy ez, ez azért felháborítható, mert korrupcióval élni, mondjuk ez olyan, mint az orosz rendszeren belül azt mondtad, hogy korrupt. Én azt nem vagy értem, az ukrán rendszeren nem belül. Nem értem, de tényleg, hogy Bolla Tibor, aki pontosan tudja, hogy mivel kapcsolatban folyik vizsgálat, ennyire azt gondolta, hogy mindenek fölött áll, vagy ennyire hülye? De ezt nem tudom, egész egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát, hogy valaki egy történet főszereplőjével már azt követően, hogy a dolog napvilágot lát, különböző társasági eseményekre megy, külföldre jár, bár lehet, hogy ezek az események mind előtte voltak, az egészben van valami teljesen megmagyarázhatatlan. De. Nem, hát a rejtőzködésnek semmi értelme. De hát végül is egy jachton, a, a, nem tudom, a földközi tengeren Igen. a második leggazdagabb, vagy harmadik leggazdagabb magyarral nyaralászni, az nem korrupció. Az jó érzés. Az... Napsütés jó érzés. Én. És nem is nyaralunk, hanem dolgozunk. Ugye itt volt, itt volt a városházú történet 2021, talán novembere, decemberre. Házkutatások mindenfelé, házkutatás beleértve nem a főpolgármester helyettesnél, mert olyan most nincs, hanem a főigazgatónál. A teljes család megdermedve, a családfő, aki egyébként egy nagyon visszafogott ember, ugye Kisamrus súlyosan érintve az egész történet által, ahogy reggel gyakorlatilag rájuk törik az ajtót, majdnem egy időben az indexik megjelenésével, vagy talán egy időben. Elnézést, a tévednék, ma nem a felkészültség, tehát ezek a papírok csak címlapok. Eltelik három és fél év, most az ügyészség kihozza, hogy a, a, a főváros vezetése nem volt ludas az egészben, amire mm -hmm. e, Karácsonyi gergény kiróhan és ír valamit a Facebookon, és az öntudatos főügyészség fogja magát, és azt mondja, hogy ő nem fog bocsánatot kérni senkitől, se beleértve, hogy a Kejfejáncssiban azt mondta Kisavrus, hogy egy egyébként sűrűn fogadja akár a személyes bocsánatkéréseket, vagy hogyha gondolják, akkor kirak a városháza ajtajába egy könyvet, és oda anonim módon is, már mint úgy, hogy rangrejtve beleíratják, hogy elnézést kérek, és aláíratják. Ilyen szövegeket egyébként a főpolgármester helyettes, most főigazgató nem nagyon szokott magának megengedni, csak akkor, amikor igazán ki van jövő a sodrából. De a fő azt mondja, hogy ő egyáltalán nem fog elnézést kérni, mert egyébként ők nagyon alapos és jó munkát végeztek. Az, hogy egyébként menet közben felmerült olyan emberek gyanúsítása is, akikről kiderült, hogy nem, az az ügyészségi munka része, ők bocsánatot nem fognak kérni. És én arra gondolok, hogy hány olyan sérült ember van, akitől különböző ilyen eljárások mentén, ügyészséggel vagy anélkül nem kértek bocsánatot, és ez a későbbi tevékenységükön akkor is, ha nagyon fegyelmezettek, és akkor is, hogyha nem beszélnek annyit, mint a fiala, meglátszik. Mert hogy semmi nincs következmények nélkül. Hát igen, meg van, aki most is előzetes letartóztatásban ül hasonlókok miatt, tehát, hogy a Nem kérnek bocsánatot. Azt kérdezem, hogy csak időkérdése volt, Orbán Viktor mikor találja meg Romániában is szélső jobboldali lelki és eszmetársat. A miniszterelnök Erdélyt mostár nem most árult el Erdélyt, viszont az ott élőknek csak rossz lehet, a Bukarest és Budapest között nincs normális viszony. Hozzátéve, hogy ugye Kelemen Hunor szörnyű tévedésnek is hibának tartotta a Orbán Viktornak a panonhalmi. ugye először azt mondta Magyar Péter az egyenes beszédben, hogy Pannonhalmán, aztán utólag ugye mégsem de Tihanyban, a Tihanyi apátság felújítása befejeztében elhangzott beszédében elhangzottakat. Mit kezdünk ezzel a sorsközösség, összefogás, együttműködés, szélsőjobboldal, magyarság bánya, völgy, Nekem egész nap azért a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy is akkor, akkor mi a baj az elenszkijjel végül is? Ez most egy pár a, Próbál lenni. Vagy nem tudom. A... Nagyon fura. Többiek? E semmi? Tudod látszik, hogy valami a. A szolgálmány magyarság egyértelmű érdekeit vagy. Oké. Okay. Meg mi van mi, mi a nagy baj, rá, hogy valaki mi az? Hogy? mi az, ami felülírja? Na hát ez az, hogy nem tudom, hogy mi az, de úgy látszik, hogy valami felülírja. Nem mondom, hogy a, a, a közös nátulás egy ilyen reménybeli saját privát szigeten, ahova a privátjachttal érkezünk. Mármint nem mi, hanem az Orbán és a Szimió, mert ilyet nem látok jönni. Én sem tudom, hogy ez. Dióhéjban a történet? A román elnökválasztás? Hát ugye a Szimióne, aki megnyerte a román elnök választást. Első fordulója. Első fordulóját, első fordulóját igen, jelcson... ez fontos. Azért. Igen, igen, bocsánat, a, a, Hát tulajdonképpen még a megválasztás előtt a Orbán Viktor bevette a, a, az ő kis csapatába és melegen üdvözölte, és annyit érdemes tudni az új emberről, hogy a úzvölgyi magyar katonatemető a, hát megrongálásával, szétdúlásával és megbesenítésével indította el a politikai pályafutását, a, amelynek okán az erdélyi magyar kisebbségben, hát, a, hogy mondjam, meg épermélyű magyarországi többségben is Uh, nem biztos, hogy a, az első számú is uh, vágyott partnereink közé tartozik. Mit mondod az rnd Hát. Hát... Uh, uh, az rnd a legnagyobb uh, uh, romániai magyarságot képviselő szervezet? Elméletire igen. Uh, ha jól gyakorlatilag, tudom, is. Hát, gyakorlatilag is. de gyakorlatilag is. Ha jól tudom, legalábbis én Keremel azt olvastam, hogy ő mélységesen elítélte a Simionét, és arra nem emlékszem, hogy ez egyébként Orbán nyilatkozata előtt, vagy után volt? Után. Után volt már. Azt kérdezem tőletek, hogy Magyar Péter után szabadon, miért nem inkább ezt mondják, vagy mondja a Magyar Péter összödi beszédnek? Azért ebben van valami páliátritkító ebben a tiányi apátságban? Áll? Igen, igen. Van, igen, van. mindenképpen. Um. Tehát az, hogy az ember megkérdezze a miniszterelnöktől, úrtól, hogy ezt most mégis hogy? Uh, igazából az a különbség. Ez nem a Romániában élő magyar testvéreink elárulása? De mindenképpen. Uh, sőt, um, és... Uh, nem akarok <gül> rossz vagy jó párhuzmot hozni, csak eszemből nyilván a, a kettős magyar állampolgárság. Nekem is ez az jutott az eszembe. Szavazás? Igen. Uh, hát uh, igazából... Uh, Én a, azt akkor... kérdezem tőledek, hogy mindennek az ég egyet a világámban egy árfolyam, ami naponta változik? Én még a szüleimtől, annak idején elsősorban apámtól hallottam nagyon gyakran azt a kifejezést, hogy elvi kérdés. Szerintem ma az a kifejezés, hogy elvi kérdés abban a szférában, amiről beszélünk, nincs. Vagy egy kitömött állatként van ott, amit múzeumban mutogatnak. Persze, meg az egyik pillanatban azt mondják, hogy mindenkivel jóban vagyunk, a másik pillanatban pedig csak Brüsszel és Ukrajnával nem. Tehát, hogy szóval meg reggel azt mondja, hogy be fog dönteni az első negyedévi GDP-t. Délben azt mondja, hogy három nap alatt vége lesz a háborúnak. Este azt mondja, hogy háborút indítunk Brüsszelen. -en. Szóval, hogy uh, semmiben nincsen logika. Nincsen... köbbel köbbelszi propaganda vagy zűrzavar? Ez zűrzavar. Ez zűrzavar. Ez zűrzavar, személyiségzavar is lehet. Én úgy látom, hogy illetve a nővérem mondta, és ő fideszívő azért érdekes odafigyelni, hogy mit imádnak benne a fideszívő, hogy olyan történelmi alak akar lenni, mint Dögol vagy Kissinger. De ez Nem az, hanem ha olyan váratlan dolgokat produkálsz, mint ez a Simeoni, akkor lehet azt hiszed belül te magad, hogy irányítod a folyamatokat, holott, én egy kicsit örültem, én nem vagyok Orbán hogy talán most elveszítheti az erdélyi szavazatokat. Érdekes kérdés. De a bajdaságiakat még nem áldozta be, de el tudom még ott is képzelni, hogy valami hasonló hibát ott nincsen még elnökválasztás. Hát, <gül> <gül> Igen, ráadásul ott olyan, hogy az elnököt bármikor tudod leválni, az, tehát nem a vucsics, érted? Hogy, Hát igazából a szavazatokat őszintén az úr adta, az úr elvette alapon, akár bármikor vissza is hogy szóval a... De tudod, hogy milyen idióták nem a vajdasági szépen. magyarok, mind az Orbán Viktorra szavaztak, tudod, milyen nem idióták szépen. az erdélyi magyarok, mind az Orbán Viktorra szavaztak, hát ha most eszükbe jut valami más. Nem tudom, nem biztos. Nem biztos, mert ha korrupcióról van szó, kitömé a magyar kormány mind az erdély, mind a vajdasági magyar szervezeteket, és anélkül ők nem tudnak élni, tehát becsicskulnak ők majd szépen. Igaz, nem Markó, Béla volt. Így nyilatkozott. El Emlékszem, oda volt író, hogy volt rmds hm? Hm. Volt. Ő elítélte. Igen. Ja. Nem tudom, az űrzavar, én azért mondom, hogy inkább az űrzavar, egyetértek veled, vagy Aha. a káosz. Ugye az van, hogy a... A Fidesznek sokáig nagyon uh, jól ment a pillanat uralása. Igen. Ez addig ment, amíg. Sajnos. Igen, ez addig ment, amíg. Amíg uh, amíg ment. Amíg, addig ment. amíg, Magyarországon, amíg Magyarországon belül uh, próbálta megoldani a problémákat. Vagy legalábbis a feléjük irányuló a támadások uh, elhajtását. Uh, ehhez képest uh, ugyan. Nyilvánvalóan szeretne világpolitikai szereplő lenni Orbán Viktor. Látszik, egyértelmű. Ez, ez, ez nem csak látszik, ezért nagyon sokat tesz, Igen. Ez, ez, ez, ezért nagyon sokat tanul, Igen. rengeteg mindent, tehát hogy követi, ami, amit csak lehet. A, és az van, hogy abban a pillanatot uralni nem ugyanaz, mint Magyarországon, és ez a kettő egyszerre úgy látszik, hogy nagyon nem mér. Én nem értem Hát a game el, story, az szerintem már ennek a az, Hogy el, elveszítettük a kontrollt, nem tudjuk, értem. hogy mely, mi, melyik kezünk. Igen, de a, a kontrollt nem most veszítettük el, az, hogy a kontrollt elveszítettük, arról most szereztünk tudomást, mint ahogy most szereztünk az, az a most ki látszani. hogy Bolla Tibor nyaral. Igen, hát most szereztük. Tehát az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy... De bocsánat, februárjában... Bolla Tibor, Tibor nem állt ki, és nem mondta azt, hogy én korrupt vagyok, Orbán Viktor viszont kiállt, és azt mondta, hogy én kiállok Simeón mellett. A kettő nagyon nem ugyanaz. Tehát az nem kiderült, az egyik az kimondta, a másik az kiderült. Igen, csak az egyik egy lemez, amit rögzítettek Tihanyban, a másik meg egy fénykép, és az ember rájuk csodálkozik, és azt mondja, hogy mik vannak, és hogy kell csodálkozni. Tehát én egyszerűen azt állítom, a tévedés kockázatával, hogy úgy tűnik, hogy ez a köztársasági elnökös sztori, ez egy akkora ütés volt, mint a boxban azt követően, hogy valójában a bírónak le kellett volna léptetnie azt, akinek ez az arcába ment, most már csak az a kérdés, hogy ki lett volna ez a bíró, vagy hogy egyébként, vagy az edzőnek bedobni a törülközőt, vagy magának a játékosnak. Tehát úgy tűnik, mintha Orbán Viktor egyébként itt ebben a mostani helyzetben egyre közelebb kerülne e, a 2009-ben végül is nagy nehezen lemondó gyurcsai Ferenchez. Ezt jól látod. igen. Igen, én is azt gondolom, hogy valami... Csak pont a gyurcsányhoz hasonlítani hát azért az... Egész egyszeren elveszti, egész egyszer olyan benyomást kelt a miniszterelnök úr, ami miatt én magamban szánalmat kezdek érezni, holott korábban sohasem éreztem szánalmat jaj, jaj, jaj. Orbán Viktor iránt, és én ha Orbán Viktor lennék, akkor azt mondanám, hogy én ellenséget akarok a fialába látni, hogy jön a fiala ahhoz, hogy engem szánalmasnak lásson, egy szánalmas ember az... Értem, az értem, az, az lényegében már a hatalmát veszíti. De... Uh, nem egy számalmas embert az ember leültett, megkérdezi, igen. hogy hol lakik, hazakísérje, van-e otthon, aki gondoskodik róla. Egész egyszer úgy tűnik, hogy ott egy akkora ütést kapott, és azután folyamatosan más ügyek kapcsán, hogy az egy olyan bódulatot okozott a szónak nem pozitív értelmében, amiből se ő, nem, Se, az egész működik. udvartartása, inkluzíve magyar közlek, nem tud kijönni, miközben magunkat nem szoktuk azonosítani a kormányjal. Hát és akkor nem beszélve a, a, a Trump és Putyin közti a pattogásról, Itt? tehát hát, vagy igen, a, igen, igen, igen. az egyik a, jobb a fülesből csatlan át a másik fülesből, Szóval a, ha azt gondolod, hogy szédül a, a szédula, poli ringben a 11. menetben? Hát már korábban a lengyel külügyminiszter helyettes, akinek a kedvéért, nem tudom, az alapjogok vagy valamelyik intézet, külön intézetet hoz létre, hogy legyen neki megérhetése. Miközben azért itt nem volt korábban olyan nagyon szokás, bár már volt előtte példa. No, hogy, no, Magyar Péter miért sétál el Nagyváradra, tudod? Nem. Nem? nem tudom. Szerintem ezért? Szerdán indul, ma hétfő van, 300 kilométer tesz meg egy magyar nemzeti lobogóval, a békét és a magyar nemzetegységért. Hát lehet, hogy meg akarja lovagolni azt a... Azt hiszem, ez, ez, az ez, ez történik, hogy ne? el kell menjen, el kell menjen. Nem tudom, az... Olvasható volt-e, uh, Fialó műsorvezető úr szavaiból kérdezem csak, uh, hogy uh, esetleg ne talán ez valami elterelő hadművelet uh, része szándékozott volt lenni, hogy a, a Simione melletti kardoskodás um, viharát egy kicsit a BKV vezérigazgató a leleplezésével próbálnak enyhíteni. É, ez zseniális, azért. ez zseniális, amit a Pio mond, mert én egyébként én úgy emlékszem, de ha rosszul elnézés, kérlek, hogy a Heltai Jenének van egy darabja, ahol emlékezetem szerint, ahol van egy színés házas pár, mind a ketten nagy sztárok és egy darabban szerepelnek, és permanensen az a problémájuk egymással, hogy az előadás közben az egyik ne álljon a másik elé. Mert ő a főszereplő. Tehát amikor én azzal szembesültem, talán múlt hét csütörtökén, hogy Magyar Péternek az volt a meggyőződése, hogy Gyurcsány Ferenc Dobrev Klára szájából azért aznap közölte, hogy ő mindenhonnan kivonul, hogy az ő leleplezése Szalai Bobrovnickival kapcsolatban ne tudjon elég nagyot ütni. És akkor egy pillanatra, és ezt egyébként úgy többé kevésbé mindenki beisztett, tehát úgy mindenki, mindenki nem, sajnálkozott, én nem, én nem, én nem, én nem. hogy tényleg hát azért ezt nem. a Feri máskor is bejelenthette volna, hogy a Klára, szükség. én pedig azt gondoltam, hogy hát ez komplet baj. tehát Elválnak Elvileg mindenféle tragédia bekövetkezik velük. Azért mondom, hogy elvilegben nagyon sokan egyébként már azt a hogy gyártják, hogy ez az egész tulajdonképpen a felé visszatéréséről szól. De ahhoz, hogy valakit visszavárjanak, ezt megénekelt az orán is, ahhoz előbb el kell menni. Tehát valójában ő most, miután rájött arra, hogy nem tudott jól házat adni ott valahol a nyírségben, vagy nem tudom hol, ahol nem csináltak rendet az ottani emberek, ez egy új módja annak, hogy őt visszavárják a népek és valójában ő gyakorlatilag ezt csak ezért csinálta, mondjuk megrendezve nem a Horvát Ádám, vagy nem a Peter Brook rendezte meg, megfelelő rész aláhuzandó, de mindegy, ilyen magyaros formában ez van, de ezzel párhuzamosan az, hogy ez csak azért találta ki, hogy ne tudjon elég nagyot ütni az összödi története, Magyar Péternek, amit egyébként aznap vagy másnap kétségbe volt Szűrősi Györgyi az ATV-ben, hát ami Szűrősi Györgyi kapott a tekintetben, hogy ő hogy meri ennek a történetnek a, jelenség, a jelentőségét redukálni, hát én komolyan mondom, nem is utoljára nem tudom, hogy kitől féltem volna ennyire, én azon gondolkodtam, hogy ma bármely csatorna megengedheti-e magának azt, hogy azt mondja Magyar Péternek, hogy köszönjük az összes ódiumát álljuk annak, ami egyébként azzal járhat, hogy ő lesz a miniszterelnök, de mi nem akarunk többet önnel találkozni. Tehát ott egész egyszerűen... Majd ha lesz a nem... csatornám akkor én ilyet mondok. Tehát nem állt föl, és Szőlősügyi Egyéped nem állhat föl, mert ő a műsorvezető. Olyan nevetség is, komolyan, már mondtam múltkor is, hogy nem szeretek már idejárni, mert a magyar valóságról beszélgetünk, és nekem tököm tele van. Tehát tényleg a Magyar Péter leleplezte ezt a kihetetlen nevű fickót, amikor rejmetál gyárokkal kötöttünk folyamatosan üzleteket, tehát a, aki nem tájékozódik, csak annak újdonság ez a, meg a, biztos a nulladik út, tudod, erre próbáltak rákapni. Hát érted? Azért nem akarok ide A magyar már Márjáról beszélgettünk. Nem akarok. Magyar Péterről nem akarok. Miről szeretnél? Nem tudom. Ez a baj, ez a, ez a szörnyű magyar valóság. Hát jó lenne valami Azt nagyon szeretném, értelmes szeretném dologról, de mi. Hogy amiről mi beszélgetünk, akár most, akár korábban beszélgettünk, az a mi hétköznapjainkra volt-e ki hatással, vagy valójában ez egy uri luxus, mert minden rendben van az életünkkel, és az, hogy közben ez zajlik, az a érdekelti tipikus esete. Nem, mert amikor a metropol olvasom a héven, és ott azt állítja Kocsis Máté, hogy Magyar Péter az Ukrán titkosszalgálattal együttműködik, ennek súlyos hatása van, egyre hülyébbek a magyarok, fogalmuk nincs, mi történik, Ilyen ábrázatuk van. Tehát érted, hogy, hogy azért ez, ez nem csak arról szól, hogy mi, hogy mi nem foglalkozunk a dologgal, hanem hogy egyre mélyebbre csúszunk. Románia alá. Bocsánat, bocsánat, Hú, mert, ez, mert, ez mert, volt a legcsőség. Me jó, jó, jó, jó. Ez volt a legjobban. Csak Jó. És te várodott elve ugye? Nem, nem, nem. Nagyon rossz irányban mennek a dolgok, és mondom neked, én sajnos azt mondom, hogy ha Orbán Viktor megbukik, nem biztos, és nem vagyok Fideszes, úgy tudjátok, nem biztos, hogy javulni fog a helyzet. Ez szalán komolyan mondom. Aki ilyen gyenge szellemi teljesítményekre képes, az, az, meg ilyeneket nyomkod, az nekem jó érzés, hogy soha többet már nem kell a társadalmi Közéletbe visszalépnem, vagy politikai párból, stb., mert én már tök jó lesz, meghalok. Na de vannak fiatalok, hát te meg ti is, te is, nem, te is fiatal, nem. fiatal, fiatal, fiatal, fiatal, fiatal, fiatal, fiatal, De fiatal, mindig fiatal, van jelentősége. De fiatal, fiatal, fiatal, fiatal, együtt lehelyebb. Tehát én is megyek a magyar néppel egy, egy, együtt lejebb. Igen. Tehát ö, ö, a helyzet nem javul. Szerintem egyáltalán senkit nem érdekel az, hogy mondjuk, hogy a magyar gazdaság hála jó Istennek, mert én apokalipszisívő vagyok, ö, valószínűleg teljesen tönkre megy. Most már nagyon komoly szakemberek is. Tehát már a lopás se érdekes, hogy mennyit loptál el a tudat a közpészből, gyakorlatilag semmi nem működik. Ennek azért lesz jelentősége, mert a polgárháborúhoz ez vezet, nem az ideológia, meg mit mondott Magyar Péter. Hát ahogy nézem a történelmet, amikor nincs mit tenni, dolgozni, fú. És akkor teljesen mindegy, hogy kinek hiszel Magyar Péter, vagy Orbán, mert tényleg a polgárháborúban nincs jelentősége. És szerintem a felé, de ne legyen igaza, mert ha van háború, ami nagyon rossz, az a polgárháború. Rossz, mint az ukrán orosz. Egy ukrán újságíró megnevezte a két lebukott magyar kémet. Mi ez a kém-történet? Ha érteném. Hát, hát szerintem Orbán Viktor olyan nemzetközi szinten játszik, hogy ennek következménye van. Hát akkor a FSB-nek hívják, a, nem az az orosz, az orosz. na a, hát után. Ne, ne, mindegy, tehát az, az, az ukrán titroszó hát bebuktatja ezeket a kis macskókat. Hát Cs. nyilvánvalóan kémkedünk az oroszoknak. Bocsászat, bocsász, két tejem nincs. Miután az orosz kémek itt ülnek, a, bank, a bankokat adunk nekik, meg házakat. Most, most már nincs ez a bank talán, de van más, van más, <tos> jo, van <okay>. más. <tos> És akkor el tudom képzelni azt, hogy azt mondta az ENsz hogy most akkor odavágunk Orbánnak és és bebuktatták, amit ráfogtak Magyar Péter. <gül> nem, nem bírom, ezt nem bírom én már, mondom. Nem Újabb Momentumos képviselően <gül> tette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választás, Momentum elnökséggel nem indulás mellett foglalt állást, de a küldött gyűlés fog dönteni. Mi ez? Mi ez, ami most van? Orosz Anna, Gyurcsány Ferenc, Momentum. Igen, ezért van egy kis dominó jelleg benne. Mindenki azt mondja a Magyar Péternek, hogy tessék előre, én Nem, a kutyapárt számok. nem, a kutyapárt nem. Nagyon helyesen azt mondta, hogy ő... A kutyapárt nem. Igen, a kutyapárt nem. Igen. És Magyar Péter pehére még a fidesse. Igen. Az lesz majd feltörőd. Igen, az gyanús. Igen. Az a gyanús, ami nem gyanús. Igen. A Momentum ide jött rá? Mire hármat számolok, nem tudom, de, hogy... lehet, hogy ugyanarra, mint Gyurcsony Ferenc, nem tudom. A... Gyulcsány Ferenc ide. jött rá? Ugyanarra, mint a Momentum, ezt akarom, nem tudjuk megkérdezni, de a... Gyurcsány Ferenc története, akár csak Bolla története, az ugye nem tegnap kezdődött. Nemrég még ország járt egy lakóautóval. Nemrég még talán a házon kívülben magyarázta el valamelyik fantasztikus rtl riporternőnek, talán a Moskovicsnak azt, hogy. Egyébként ő mit gondol arról a talán testvérpárról, akinek még nem kezdte el építeni a házát, de majd fogja. Aztán egyszer csak azt mondja, hogy lelép a burondról. Ez mi? Elengedték a kezét, nem tudom. Ő elengedte maga a maga kezét? Nem. A... Ki engedte el az ő kezét? Nem tudom, a Fidesz például. A... Azt még maguk is... Azt mondjuk, az érdekes fokta. a Fidesznek, ez hátrányos, tehát ez egy Én érdekes... Nem, az, az, bocsánat, a, a az Orbán hogy... Balázs, az, hogy visszalép a Gyurcsány, azt most nem tudom, hogy az mennyire hátrányos a Fidesznek, de az biztos, hogy a Gyurcsány Ferenc jelenléte előbb volt a Fidesznek. Azt, na, akkor ez, azt, tehát, hogy ez... De most, uh, most hirtelen valami történt, amitől ez rájött, fölhívta a csider, azt mondta, hogy Feri, elég volt, és azt mondta, oké. Okay. Mi történt? Van jelentősége? Nincs. A jelentőségét még nem, nem tudom. Beleértve, hogyha ez egy demokratikus párt, akkor miért mondják azt, hogy a Dobrev lesz az elnöke, miközben azért meg kéne hagyni annak a lehetőségét, hogy valaki még jelentkezik, és aztán majd eldönti a párt, hogy ki lesz az elnök. Kicsit olyan, mint a királyság lenne. De ez egy rossz indulatú megjegyzés volt. Én, ha dékás tag lennék, én meg lennék zavarodva. Meghalt a király ilyen, a király felejtsük el. Ugyanaz folytatódik, de mégse. Hát minden esetre um, fura. Igen. Csider. Hát, Fel is meg. Hogyha DK-tag lennél, akkor nem most kezdődne a megzavarodásod, Miért most a... azt állítod ezt, hogy dk tagod meg van nem, nem, én sem állítanám, állítanék ilyet egyelőre. Viszont ö, ö, engem az hozott zavarva, amit... Ö, Dobrev Klára, a némest Zilásznak tűnő videója végén mondott, hogy eljött az, eljött az én időm, vagy itt van az én időm, vagy valami ilyesmit mondott a végén, <coughs> és azt nem, nem tudtam, hogy most örüljek, vagy megijedjek. Igen, meg, meg azt hiszem, nem valakinek a gyereke vagyok, nem valakinek a férje, nem. meg nem tudom, nem tudom, mi csodája, hanem hogy Dobrev vagyok. A... <coughs> Lássd, mert a magyar lélek csak láttam egy kommentet, és az volt annyi, hogy de. <gül> <gül> és, uh, nyilván maga, mindenki maga határozott, de nekem is furcsa volt ez a, ez a mondat, hogy amúgy eddig akkor, akkor ki volt. Tehát, hogy uh... hát neki, hogy milyen idők jönnek. Mi? És ahogy látom, úgy léptek át a Gyurcsányon. <coughs> Majdnem ez a meghalt a királyéjén a király. Tehát Volt egy ilyen, mindenhova meghívták a hond Gábort, és ezzel gyakorlatilag a gyászertartást letudták. Mm -hmm. És olyan emberek, akik egyébként korábban megtiszteltetésnek vették, hogyha a Gyurcsány szóba állt velük, most gyakorlatilag úgy beszéltek róla a múlt időben, mintha egyébként már a teste is elporlott volna Igen, jól látta, én is felháborítónak tartom, ahogy beszélnek róla most. Nem, soha nem szedtem a úcsány, de hát, amit a Horn Gábor csinál, az, az undorító. De én a médiáról is beszélek. Jó, Sök csak mondom, hogy elsős. nagyon jól mondod, hogy mindenki elmondja, hogy mennyire utálta a gyurcsányt, de közben emlékszem arra, hogy hogyan toladtak oda hozzája. Hát te a, a politikai megélhetési bűnözés az ilyen. A szakértők is ilyenek, nem csak a politikusok. Érted akik... Nekem és gyakorlatilag csak, csak a szép irodalom vagy a filmek járnak a fejemben, tehát nem először fogom felidézni önöknek, igyekszem nagyon rövid lenni. Bármelyik őtök is látta a risporos intrikákat? Hm. Nem tudom, Hanyadik Lajos, Udvara és egy fiatal, nemes, való Franciaország széléről elmegy a királyhoz, hogy pénzt kapjon, hogy lecsapolja a rizsföldeket, mert mocsánlászban halnak a jó bátyai. Elmegy Párizsba, akar találkozni a királyjal, és mondják, hogy hát azért az nem oda Buda, nem oda Párizs, az van a kiáró emberek, és a kiáró emberek elmondják, hogy hát ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen, hogy a király fogadja, ahhoz bizonyos körökbe el kell jutni, ott párbajoznia kell, nőznie kell, és mindenkit a földre, vagy a kétszék közt a pad alá kell innia. Ez a fiatal ember ugye nem nagyon tudja, hogy ezeket a dolgokat miért kell csinálni, de hát, hogyha ez a feltétel annak, hogy fogadja a királyt, akkor mindenkit kardére hagy, mindenkivel lefekszik, és mindenkit a padal, nem tudom, mik voltak még, ezt mind megteszi, és akkor eljut egyre feljebb és feljebb, majd találkozik a királlyal aki egyébként teljesen meglepődik, mert ő azt se tudja, hogy az a tartomány, ahonnan jött ez a fiatalember, az Franciaországhoz tartozik. Ő egyébként azt javasolja, ezek az emlékeim lehet, hogy itt már valójában másról beszélek, mint ami a film volt, én így emlékszem rá, elhívja vadászni. A slásznak nagyjából elfogy a pénze, menne vissza, szeretne a parasztjain segíteni, hiszen nem azért ment el oda, hogy mindenkit a... Igen. És már ott van a kapujában, a király már gondolkodik azon, hogy ö, odaadja a pénzt, vagy sem, annyit adjon, vagy többet, milyen körülmények között, amikor egyik nap fogja magát, felébred, reggel összecsomagol és visszamegy. Én valami hasonlót érzek ki. Tehát van valami mérhetetlen, hiába valósági érzésem. A gyúcsányon. Nem, az egész csúcs. Az egész, az, egész. Aha. Az, jogos. az jogos, az jogos nekem is. Amire persze annak idején azt mondta a bölcs tanár úr, még a Magyar Rádióban, amikor valami hasonlót előadtam, akkor azt mondta, hogy rám nézett, és azt mondta, hogy fiala, magának világfájdalma van, de ezt nagyjából azért egy ilyen nagyon lenéző hangsúlyal mondta, tehát mint aki kvázi a Sturmundrangból képtelen volt kinőni, pedig hát már ősz a haja. De bizisten, reménykedem, hogy belőlem nem a világfájdalom szó függetlenül attól, hogy valami praktikus dolgot hirtelen nem tudok mondani. De az is lehet, hogy a világfájdalom szó Dekadensé váltam ebben a dekadens világban. Én csak egy kicsit elfeladtam benne a szemem, Hogy uh, olyan sok és olyan uh, gyors és olyan uh, végletes és olyan um, kirívó és olyan gusztustalan és olyan visszataszító és olyan uh, mértékben megy a kaszabolás, A élőben, hogy szóval az emberi agy egy kikapcsol. Azt mondjuk köszönöm, nekem igen, nekem igen és azt, mondjuk, ne kapcsol. és azt mondjuk köszönöm nekem ennyi elég. Tehát hogy innentől, innentől nem hat rám érzelmileg. Így kapcsolok nyilván látja, ami történik, nem tudom becsukni a szemem, de hogy... Uh, mm, ja, minél több csirkét ölsz meg, annál kevésbé fáj. Nem a csirkének, hanem neked. De azért még fáj, mert emlékszem akár de nem Csak a egészében fáj. Jó, nem, de a fiaimmal leültettem a tévéhez, és azt mondtam nekik, hogy Édes fieim, meglátjátok, most a Fradi ki fogja tömni a puskás tudod az akadémiát. Nem magyarok vagyunk. Fradi! Fradi! Egy-egy lett. Csak akkor gondoltam, hogy már minden szar. Tényleg. Most melyik vezet? Teljesen mindegy. Érted, hogy ez, a, ez a az, az egész baleset? Megverték. Még a is. Dózsát megverni, tudod, volt valami, hogy föltöltöttél, hogy rendszerellenesség vagy, stb. vagy. Á, most már. Hát, igen. Most már szinte mindegy, hogy kilőg volt. Én, én továbbra sem értem a a, akadémia a lényegét. Ah. A, a labdarúgó lényeg, nem értem. Tehát, hogy... Úgyhogy mit nem érted, hogy szereted Hát, hogy nem az akadémiából vannak hőleg játékosok, nem? Nem, a persze, az, nem, nem, nem, az, nem, nem, az, hát, Tehát hogy nem, nekem. nem, a okay, nem, én mondtam, nem, hogy... el. nem, nem, Még csak nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Vagy nem, nem, nem, hogy. Még csak nem, nem, nem, nem, Hogy hogy? hogy, hogy, hogy, mi? hogy, minek, vagy hogy... Igen. hogy Azért, mert lehet. Szereti a focit. A, a Én mester. is szeretem a focit. Hát figyelj, azért nem Én teljesen tehetségtelen. Most már a második a puskás a Magyar labdarúgó bajnokságban. Nem, nem, nem, nem, nem. Van egy jó magyar játékosunk is. Szerintem ez óriási eredmény. Fantasztikus eredmény. De hogy e e mögött vártunk valamit, hogy. hogy... -ahol, ahol összekülönbözik Kubatov Gábor és Csányi. Gondolj bele, hogy milyen éles harcok zajlanak. Mert ha öt magyar játékos nem szerepel ezt a csapatodban akkor 500 milliót kell. Hát azt meg, hogy mi a magyar Péter titka? Miért nem fogja a kart? Nem szeretném, hogyha fognak, nem szeretném, hogyha vérezne. de ő úgy beszél lehallgatási történetekről, mint hogyha az ő története nem egy lehallgatási történettel folytatódott volna, hiszen közben voltak előzmények, Hogy akik mögötte állnak, azok nem tartanak igényt azokra a kérdésekre, amelyeket egyébként Szőlősi Körgyi vagy róna jegon feltesznek neki, azok arokra a kérdésekre vágynak, amelyeket egyébként ma már bolgár gyöngy tesz fel neki, igen. aki teljesen e tekintetben elvesztette a kontrollt. Igen, igen. Mi a titka? Mert az, hogy a nép egyébként nem szereti a nemzeti együttműködés rendszerét, és ennyire nem szereti, hogy ilyen mértékben kontrollálatlanul elfogadjon valakit. A számomra csoda. Ő tényleg az az ember, akit megírt Örkény István, amikor bevezett Lajossal, Istvánnal nem tudom kivel a Balatonba, megkérdezte, hogy még látnak-e bennünket, és utána kiszárom. Mi a titka? Szerintem nem innen közelíteném, hanem onnan, hogy miért az ilyen embereket szeretik a magyarok. De ne, ho, mikor volt utoljára? Te mit Orbán Viktor, Viktor is ugyanél. Ne arra, hogy Magyar Orbán Péter, Orbán Viktor. Viktor között nem nagyon sok különbséget tudok tenni, hiszen emlékszem a fiatal Orbán Viktorra, mert ott voltam a a utcában, hogy durván beszéljek. De ö, ö, egy kicsit a néppel van súlyos problémám, mert ilyen típusú vezetőre vágynak. Milyen típusúra? Hát, hát, magyar amilyen, két, van, äh, amilyen van. Amilyen van, de ő egy nem vitatkozik, nem morfondírozik, nincsenek filozófiai kérdései. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy amúgy... amúgy Nagyon egyszerű van, lény, a másik oldalon, mint Orbán Viktor. A másik oldalon hogy Orbán Viktor van, Igen. hogy... hogy hm, a legkisebb királyfi, aki az igazságot uh, próbálja helyreállítani a mesében, igen, az igen. nehezen vehetné fel a, a harcot uh, Orbán Viktorral szemben uh, a uh, Oda valamilyen uh, fura tűzömpörkölt uh, középső, vagy uh, nem tudom, um, kisközépső... Uh, legidősebb királyfi keverékre van szüksége, amiben teljes ettől az őrület, vagy egyszer a kamasz meg, meg öreg meg fiatal meg, meg elvándorolt és visszatért és minden, ami egyben lehetséges, és ettől teljesen felismerhetetlen és kiismerhetetlen. a, a ki pedig Kismerhetetlen Ki azon nagyon nehezen. Szerintem fogad, nagyon ha is jó. kiismerhető. A kérdésem az, hogy nekem van -e egyébként vele, mint a média egy szegletének dolgom vele. Vagy... Kivel? Mint a Magyar... média egy szegletének? Nem fogsz állni veled, Macfó. Nem úgy érted, nem, ahogy a, de nem, nem, ez fel sem merült bennem, Adi jó a És hogy, hogy, hogy egyébként, amikor róla beszélek, akkor hasznos vagy haszontalan dolgot csinálok. Hát nem haszontalan, mert létezik, hát meg meghatározza a mindennapjainkat, meg a médiát, tehát hogy, hogy érted? Hát nekem csak, nekem, nekem ott nem tetszik a dolog, hogy ő azt mondja, hogy a Nert t akarja lebontani, holott pedig azt látom, hogy csak Orbán Viktor-t akarja meg, lefejezni és, be, és ugyanaz minden úgy folytatódni fog tovább, meg vagy úgy győződve száz Elképesztő, a... hogy egyébként ahogy pofont kapott a köztársasági elnök története kapcsán Orbán Viktor ugyanez, mint egy ilyen homlokpuszi volt e, Magyar Péter esetében, és az egyik az megtántorodott, a másik a második pedig hirtelen életre kelt. Egészen elképelt. Igen, igen, ez történik. Kiválik a közegéből, amely közegben ő egyébként teljesen otthonosan mozgott, abból a közegből, amivel vitatkozott, egyáltalán nem volt ellenére, és egy fél évvel később már egy olyan felépített személyiség és múlt szerkezettel rendelkezik, amilyen személyiség szerkezettel és múlt szerkezettel, a szónak abban az értelmében, hogy hogyan élt, fél évvel korábban még nem rendelkezett. Mint hogyha maga lenne a mesterséges intelligencia. mintha nem ember lenne. Mint ha belerakták volna mind azt a csipet, ami egyébként jól működik egy robotban. De ő közben egy ember. A robotok nem csajóznak, ő meg <Szor> És aztán fél attól, hogy valami szex videót kiadnak róla. Igen, az is nagyon a nevetséges, ez nevetséges. Igen. Én úgy örülnék, a ha mutogatnák a Nordnyilván. én nem akartam mondani. <síns> Elárvannak nekem, hogy miért örülnél neki? Mert népszerű lennék. Értem. De ez a szilágyi féle történet, hogy van valaki, aki letolja minden nap a gatyáját, és igen. aztán egyszerre csak eltiltják, és akkor a népek fel voltak háborodva, vagy letolják a gatyáját, de onnantól kezdve azt írják az illető csatornának, hogy ők ragaszkodnak ahhoz, és fel vannak háborodva, vagy megfosztották őket ennek a csupasságban a igen, igen, igen, igen. Kicsit úgy érzem magamat, mint a viccben, amikor az a, az a kérdés, ugye mi van a pózna végére felírva, az őrültek házában, és az van, hogy odaér, vagy itt a pósz vége, nem állsz tovább. Én pedig minden áron tovább akarnék mászni. <gül> mert jó lenne megnyugtató látomást, vagy értem, de nincs semmi megnyugtató, ami most történik. 22-es csapdájában. Igen. Jól beszéltek. Pontos, a 22-es és a bakács is nagyon jól beszél, amikor azt mondja, hogy szeretnék megnyugodni. Nem feltétlenül megnyugodni, szeretnék olyan választ kapni a kérdéseimre, amivel tudok valamit kezdeni. Ha? Meg egy kicsit Godóra vársz, nem? Igen, kicsit Godóra, Én igen. Egy godóra vársz, és csak kettő, tudod. Annyiban igazad van, hogy ez fokozódni fog, és ez nem lehet örökös. Tehát a, a káosznak ez a. Mm, igen, ez a, a, a káosz a rendszülő anyja, hogy igen. analista mondatot használjak, tehát valami változni fog. Most szerintem még nem itt tartunk, hanem még hónapokon keresztül azt fogom olvasni, hogy ki Zelenszkij kéme, és végül kiderül a színjártóról, hogy ő. Ja. Amikor az nem. első hitfoglalás ha. volt, akkor én... Az autómat ott hagytam a szokott helyemen, a Petőfi híd e, budai oldalán, és Pestről át akartam menni, és jöttek szembe velem emberek, akkor találkoztam Szabó Bálinttal is, amikor trombítál, csak nem tudtam, hogy a Szabó Bálint. És mondták, hogy ne is akarjak átmenni, mert nem engednek. Hát mindben nem, meg fel sem vetődött, hogy ne tudnék átmenni. El elmentem oda, találkoztam egy rendőrsorfallal, ott beszélgetni kezdtem egy nagyon szimpatikus rendőrrel, akivel már beszéltem négy percre, amikor egyszer csak a homlokára is ütött, és azt mondta, hogy de hát én nem is beszélgethetnék magával. Mondta ezt a negyedik percben, de addigra már eljutottunk oda, hogy azt mondta, hogy menjek oldalra három méter, és előbb-utóbb át fogok tudni menni, majd átmentem, és a másik oldalon úgy néztek rá, mint valami Magyar Péterre, mert azt kérdezték tőlem, hogy az hogy lehet, hogy magát átengedték. Előtte ugyan egy kicsit megsértettem, amikor megkérdezte tőlem a rendőr, hogy én egy futár vagyok-e, vagy biciklis futár vagy ne nem csak valami futár, tök mindegy, tehát nem állíthatnám, hogy fellettem lettem ismerve, de mondtam, hogy nem vagyok biciklis futár vagy de utána átmentem, és mindenki azt kérdezte, hogy ez nekem hogy sikerült. Én meg hát nem tudtam megmondani a titkomat, mert nem volt. Hát ezt most jól mondtam. Én, én egyszer piros fehér, zöld pólval mentem ki a Pride-ra. És a, hát. Ritkán szerettek egyszerre annyia, mint a felvonuláson, de tényleg. Ha? A, és amikor kimentem a, a Pride-ról, valahol a fél kellett kérnem a menetből, a, mentem egy másik eseményre, és olyankor ugye azért vannak elkordonozva, mert vannak ellentüntetők, akik a, az utca végeken a eloszlanak ilyen ötösével, tízesével kb. És akkor befelé őket nem engedik, de aki ki akar jönni a, a, a kordon sávból, azt kiengedik. És hát én mentem én az oldalára, és a, annak és módja szerint ki is nekem a, a kordont, és így teljesen le voltak fagyő a, a, a hát nem tudom, 5-10 darab ilyen a kópassz ellentüntető. És a, az addigi a, skandálás, ez meghalt, és uh, teljes te volt a sok, hogy ez most mi történik. Van mondandó, vagy egy kivételesen, hogy valahogy legyen vége, egy viccel zárhatok. Van? Zárj egy viccel. Remélem, jól fogom tudni elmondani. Zsidó vicc? Az Na, jó. Eddig nem volt zsidó vicc. Lehet, hogy belopódik valami zsidószád. Amikor én olvastam, mert hogy olvastam. O, cigány vicc? Nem, nem. nem cigány vicc. Nem volt? Arról szól a vicc, hogy ott van, nem tudom, 22. Ramszesnek a feje, és meg akarják állapítani, hogy miben halt meg és elküldik a németekhez, megvizsgálják, és akkor visszaírnak, hogy hát nagy valószínűséggel 18 éves korában történhetett vele valami, de ez a maximum. Akkor elküldik az amerikaiakhoz, akik azt írják, hogy feltelten 18 éves korában valaki megmérgezhette, és visszaküldik a leletet. Elküldik az oroszoknak, Ahonnan visszakapják a leletet teljesen összetörve, darabokra hullva, és az van benne. 19 éves volt, ment haza, amikor szerelmi féltékenységből a legjobb barátja megtámadta és megölte, bevallotta. Ez a vicc. <gül> Jó. Jó de a kukat gmail.com